«Доброго вечора!» Раптом почулося з іншого боку. Ми обернули голови. До столика наближалися три постаті, в одній з яких я одразу впізнав вовченого главаря. Другий з компанії нагадував колобкаве, щар шкірив зуби і носив зачіску підлітнього Елвіса Преслі, великий кокон срібного від сивини волосся. Третій же був високим, довгоруким, але, на відміну від Франкенштейна, дуже пропорційним і зграбним, скоріш за все, колишнім спортсменом. Братки разом із нами підвелися з-за столу і першими привіталися з сивим Елвісом. Вони явно були знайомі. Ігор простягнув мені руку спортсмен. Сергій. «Це ваші гості?» – шанобливо запитав Елвіса русявий браток. «Так, радісно відгукнувся той. Сидіть, ми зараз стільці візьмемо». «Не будемо вам заважати». «Яке там заважати? Що ви? На нас там люди чекають. Незручно, коли люди чекають». «Ну, як знаєте». «Гарного відпочинку». Хлопці вийшли за столу, попрощалися та рушили в бік своєї альтанки. Тут у мене задзвонив мобільний. Ірка завершила свої зйомки і питала, як до нас доїхати. Поки я уточнював у Вови орієнтири і переповідав їх дружині, нова компанія вже затишно розташувалася біля столу. «Вовчику, а що цей Сонцевський до мене причепився?» Франкенштейн знизав плечима. «А в них робота така, чіплятися. За базар, за посмішку...» Ти, юначе, мало не нажив собі неприємностей. Я засумнівався. І що, просто тут, у гольф-клубі, почали б розбиратися? Тут чи в іншому місці, як зачепилися, то вже не злізуть. Так я ж завтра й додому. Франкенштейн поплескав мене по плечу. Твоє щастя. А базар все одно треба фільтрувати. Тут тобі не Київ. Ну, що там у вас у Хохляндії? Главар перервав наш інтим і жестом запросив до розмови спортсмена. «Я так люблю хохляцьке сало. Знаєте, вони роблять його перекручене з часником. Як туди приїжджаю, одразу замовляю хохляцьке сало з часником». Тон, яким традиційно хамуватий главар, звертався до спортсмена Ігоря, наводив на думку, що той не останнє себе в місті. «В Україні вибори», – майже миролюбно відповів я, навмисне наголошуючи на правильній назві країни. «Закони гостювання – страшна річ». Та й недавнє спілкування з братками не надихало на початок нового конфлікту. Після виборів ми можемо взяти участь у серйозній приватизації. Будуть інвестиційно привабливі проекти. Мені не причулося, ви говорите не на Україні, а в Україні, уточнив спортсмен. Знову здоров. Так, в Україні. Це тому що самостійність? Ні, просто так, граматично правильно. Тут нашу філологічну дискусію раптом перервав главар. «Які проекти? Які проекти? Ти краще скажи, скільки грошей ми зможемо разом спиздити?» Я роззирнувся. Подібна постановка питання, здається, нікого не вразила, тому і мені не виходило нітитися. «Так спиздити ми і без вас можемо!» <плес> Вибухнув реготом Елвіс. «Оце сказав!» Главар теж приєднався своїм баритоном, але без особливого ентузіазму. Тим часом офіціанти принесли гаряче та додаткову пляшку горілки. «Ми за знайомство». «А що це за хлопці з вами були?» – спитав мене спортсмен. «Я тільки плечима знизав». «Це сонцевська братва», – пояснив Елвіс. «Щось там відмічають». Він кивнув у бік веселої альтанки. З неї саме вийшли і попрямували до басейну знайомі шмари разом з двійком хлопців, тих, які щойно засідали з нами за столом. «Ну те, що це братва, я зразу оцінив», – спортсмен замислено крутив чарку в руках. Вони бригадири, але не найвищого рівня. Чорного не знаю, а білий починав з театру. «Правда?» – зацікавився я. «Я теж колись починав з театру». Елвіс коротко хихотнув. «То інший театр. Він на початку 90-х збирав Донину зларючників і придумав таку мульку. Якщо хтось з клієнтів не хотів платити, він його не бив і не катував, а знаходив бомжа і за сто доларів домовлявся, що той зіграє роль. П'ятдесят авансом». Бомжа мили, стригли, одягали і прохали, щоб він удавав бізнесмена, який відмовляється давати долю рекету. Щоб кричав, погрожував, ну все як годиться. Потім брали того впертого клієнта, везли до лісу і казали, дивись, що ми робимо з тими, хто не платить. Виймали з машини бомжа. Той, як домовлялися, кричав, що не буде платити, обіцяв міліцію здати. Тоді вони брали лопату і на очах клієнта просто закопували бомжа в землю. Живого шляп в рота, щоб зайвого не сказав, і вперед. П'ятдесят доларів таким чином заощаджували. До речі, кажуть, що після такого театру платили всі. Тим часом сонцевські шмари знову роздяглися, залізли до басейну і почали бризкати своїх кавалерів. Забава набирала обертів. Ми потрошку прибили всю горілку і замовили нової. Розмова ставала гучнішою. Я відчував, що язик вже не одразу вимовляє деякі літери. «Хто це?» Запитав я Франкенштейна стиха, показуючи на товстого Елвіса. Наш віцек з питань безпеки, колишній ментовський генерал. А це? повів я очима в бік спортсмена. Ти що дурний? вирячався Вова. Це ж віцепрем'єр. Чий? Що значить чий? Віцепрем'єр Росії з гуманітарних питань. Тю. Спортсмени виявився зовсім не спортсмену. А може, в Росії спорт теж належить до гуманітарних питань? Ця думка видалася мені дуже дотепною, і я голосно засміявся. Мокра компанія зі шмарами продефілювала мимо нас, не звернувши цього разу уваги на мій сміх, натомість приязно відсалютувавши. «Клас!» – підняв великого пальця вгору Віцик з безпеки. «А я теж хочу купатися!» – раптом п'яно сказав наш вельможний гість. «Хто зі мною?» Голова моя вже добряче крутилася, тому вмочити її в басейн було б не зайве. Приблизно так я і висловився – Плювати на плавки, а точніше на їхню відсутність. Зараз труси такі шиють, що від плавок не відрізниш. Тим більше, що дівчата, вон як купаються в натуральному, так би мовити, вигляді. Спортсмен-віце-прем'єр, як виявилося, був на поготові, тобто з купальним причандаллям, і за якусь хвилину ми з ним з розбігу плюхнулися в воду. Він і справді виявився спортсменом, майстром спорту з плавання, і вмів дуже красиво стрибати з борта. Ми спробували плавати на випередки, і я навіть не сильно відстав. Короткий басейн нівелював технічні переваги. У воді мені полегшало, очі знову почали фокусувати цей світ, але за столом на нас чекала ще одна пляшка гидкої московської горілки. Главар періодично надзвонював комусь з мобільного. Елвіс розповідав анекдоти. Вава виглядав найтверезішим, але й в нього блищали очі. «А я люблю ваші пісні», – сказав через стіл віце-прем'єр з гуманітарних питань. «Мої? – уточнив я. – Ваші, українські. Давай заспіваємо». «Так акомпанементу ж нема», – мляво заперечив я. Мені не хотілося співати з віце-прем'єром. «Зараз щось придумаємо». Він погукав офіціанта. «Шановний, а чи нема у вас раптом гітари?» «Вибачте, до неможливості коректний хлопець звик не дивуватися капризам клієнтів. Гітари нема, але у холі головного корпусу є рояль». «Значить, я буду грати на роялі», – оголосив віце-прем'єр і підвівся з-за столу. «Де тут головний корпус?» «Та зачекай, давай ще по одній, бо голосу не буде!» Усі потроху перейшли на тип. Я вихилив ще одну чарку і здивувався, що практично не відчув смаку. Але те, що було далі, пам'ятаю вже не зовсім чітко. Здається, подзвонила Ірка, і Франкенштейн визвався зустріти її на в'їзді. Елвіс бігав навколо віце-прем'єра і заявляв, що він давно мріяв почути, як той грає. Врешті-решт, ми дісталися холу, де стояв білий стейнвей. Віце-спортсмен взівся до нього і пройшовся по клавішах. Грав він і справді непогано, от тільки я співати вже не міг. Тому після розпрягайте хлопці, коней перейшли на очі чорної. Усі аплодували, аж поки в холі знову намалювалися сонцевські. Я кусав губи, щоб знову не розсміятися, і не міг себе здолати прийшов до тями від того, що відчув м'які жіночі руки на своїх плечах. За моєю спиною стояла Ірка, здивовано оглядаючи мізансцену. Посеред велетенського холу, прикрашеного пальмами та китайськими вазами, за білим роялем сидів розкрестаний чоловік з мокрою після купання головою і видавав темпераментний джаз у суміші з блатним шансоном. Біля роялю танцювало дві пари. Русявий, короткострижений хлопець тримав задупу на півголу білявку – Другий, вищий і чорніший, прилип до молодшої і вищої дівчини так, що не завжди втрапляв у складний ритм. У фотелі поруч сидів Товстун з сивим коком аля Елвіс Преслі і періодично плескав у долоні. За його плечима стояв Франкенштейн у короткуватому піджаку, серйозний, немов на похороні. А главар схилився до роялю, немов би намагаючись розшифрувати музичну абракадабру, що линула звідти. «Хто це?» – запитала Ірка, показуючи на піаніста. «Я, як міг, навів різкість». «Віце-прем'єр Росії, якщо не помиляюсь». «А це...» – вона кивнула в бік сонцевських. «Це братва». «Братва? – не зрозуміла вона. Бандити?» «Я приклав палець до рота. Вони не люблять, коли хтось сміється». «Се чекай!» – Ірка потрусила головою, намагаючись зосередитися. «А хто ти, сказав, сидить біля рояля?» «Віце-прем'єр Росії з гуманітарних питань». Я ще раз обвів поглядом компанію, намагаючись прийти до тями. «А, ну якщо з гуманітарних, то це логічно», – сказала моя мудра дружина. «Кому ж ще сидіти біля рояля, як не фахівцю з гуманітарних питань?»